291. Răzcumpărătorul apostat. O grandioasă mișcare mesianică, deși repede stopată, se ivește în septembrie 1665 la Smirna. În fața unei mulțimi delirante sabatai Zuii, 1626-1676, se floclamă Mesia al poporului lui Israel. Încă de câteva vreme circulau zvonuri în jurul persoanei sale. În legătură cu misiunea lui divină, dar Sabatai a fost recunoscut ca mesia numai datorită ucenicului său, Nathan din Gaza, 1644-1680. De fapt, Sabatai Zui avea credințe periodice de tristețe excesivă urmate de imensă bucurie. Când află că un iluminat, Nathan din Gaza, revela oricărui om secretele sufletului, Sabatai se îndreaptă spre acesta în că se va vindeca. Nathan, care îl văzuse, se pare în cursul unui extaz, reușește să-l convingă pe Sabatai că este Mesia. Și tot acest discipol, se pare excepțional dotat, a organizat teologia mișcării și a asigurat răspândirea. În ce privește pe Sabatai Zui, acesta n-a scris nimic, nu-i se atribuie niciun mesaj original, niciun cuvânt memorabil. Vestea sosirii lui Mesia a provocat pretutindeni în lumea evrească un entuziasm fără egal. La șase luni după proclamarea sa, Sabatai merge la Constantinopol spre a-i converti poate pe musulmani, dar el este arestat și întemnițat de Mustafa Paşa la 6 februarie 1666. Ca să evite martiriul, sabataizui renunță la iudaism și îmbrățișează islamul. Dar nici apostazia lui Mesia, nici moartea sa, 18 ani mai târziu, n-au oprit mișcarea religioasă pe care o declanșase. Sabatianismul reprezintă prima deviație serioasă în iudaismul din evul mediu încoace, prima oară când o idee mistică ducea direct la dezintegrarea ortodoxiei. În cele din urmă, această erezie a încurajat un gen de anarhism religios. La început, propaganda pentru Mesia cel apostat a continuat deschis. Abia mai târziu, când întoarcerea triunfală a lui Sabatai Zui din sferele necurăției a început să se facă așteptată, propaganda aceasta mesianică a devenit secretă. Glorificarea răscumpărătorului apostat, sacrilegiu groaznic pentru gândirea evrească, a fost interpretată și exaltată ca un mister dintre cele mai profunde și paradoxale. Încă în 1677, Nathan din Gaza afirmat că tocmai acțiunile stranii ale lui Sabatai constituie o dovadă a autenticității misiunii sale mesianice. Căci, citesc, dacă n-ar fi fost el răscumpărătorul acestei devieri, nu s-ar fi produs. Închei citatul. Adevăratele acte ale răscumpărării sunt cele care provoacă cel mai mare scandal. După teologul sabatianist, Cardozo, mort în 1706, numai sufletul lui Mesia este destul de puternic pentru un asemenea sacrificiu, coborârea până în fundul abisului. Nota 22 Natan din Gaza susținea că sufletul lui Mesia se află de la început captiv în Marele Abis. Ideea este de structură gnostică, atestată în special la ofiți, dar germenii ei se află în Zohar și în scrierile lurianice. Închei nota ca să-și împlinească misiunea să-i libereze ultimele scântei divine prizoniere ale răului, Mesia trebuie să se condamne pe sine prin propriile lui acțiuni. Acesta este motivul pentru care valorile tradiționale ale torei sunt din acest moment abolite. Deosebim în sânul sabatianismului două tendințe, moderații și radicalii. Primii nu se îndoiau de autenticitatea noului Mesia, căci, spuneau ei, Dumnezeu nu puteau să-și înșele atât poporul ales, dar misteriosul paradox al lui Mesia a apostat nu constituia pentru ei model de urmat. Radicalii gândeau altfel. Ca și Mesia, credinciosul trebuie să coboare în infern, căci răul trebuie compătut cu drău. Este proclamată prin aceasta oarecum valoarea sau funcția soteriologică a răului. După unii sabatianiști de tendință radicală, orice act vizibil, impur și rău realizează un contact cu sfințenie. După alții, păcatul lui Adam, odată abolit, cel ce face rău este virtuos în ochii lui Dumnezeu. Asemenea, seminții îngropate în pământ, Tora trebuia să putrezească pentru ca să da rod, adică să se împlinească slava mesianică. Totul este permis, așadar și imoralismul sexual. Cel mai sinistru sabatianism, Jacob Frank, mort în 1791, nu, atinge ceea ce Scholem numește o mistică a nihilismului. Unii dintre discipolii lui și-au manifestat nihilismul în diverse activități politice de tip revoluționar. În istoria cabalei, observă șolem, unor noi idei și interpretări este însoțită de certitudinea că istoria se apropie de capăt și că misterele cele mai profunde ale divinității ocultate în timpul exilului își vor revela adevărata lor semnificație în ajunul erei noi. Nota 23 Apostanzia necesară a lui Mesia este o nouă expresie a dualismului de tip gnostic, anume opoziția dintre Dumnezeul ascuns, transcendent și Dumnezeul care a făcut lumea. Închei nota.